عليك سلام الله يا خير زائر تصر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب وأرواح الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا zahwala pripad allah jallashanu idona sim salawati salam nasallahu alayhi wa sallam kajozishani allah tabaarak wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa bi kojewierujete bojtes allaha istinskom bogbiaznosciu i namojte umirati osem kao pravi muslimani uzallahu tabaarak wa ta'ala sa ciklusom predavanja iz hanefiskog fikha. O ovim predavanjima, uz Allah-u Tebareku ta'ala pomoć, govorit o fikhu, to jeste razumijevanju vjere shodno mezhebu imama Ebu Hanifei Ono što je možda nužno u prvom predavanju jeste da govorimo o osnovama, odnosno temelima hanefiskog mezheba te govorimo o biografijama velikana ovoga Mezheba, kao što su Imam Ebu Hanife, Imam Ebu Jusuf, Mohamed ibn Hassan Šejbani, Imam Zufer i drugi. Međutim, radi važnosti i bitnosti pomenuti stvari, onima ćemo uz Allahovu pomoć govoriti u posebnim predavanjima, to jeste u posebnom ciklusu predavanja. Ono što ću samo kao uvod spomenti ovdje sada jeste da dijelo s kojim ćemo se s se mi družiti, je dijelo koje se smatra jednim od najpoznatijih dijela u mezhebu imame Ebu Hanife. Naime, to je dijelo koje se zove Muhtesar el-Kuduri. Dijelo imama Kuduria. I ovo dijelo, kao što sam rekao, je dijelo koje se smatra jednim od najpoznatijih i najbitnijih dijela unutar samog mezheba. Ono što ćemo je kazati jeste da je autor ovog djela, učenjak velikan koji se zvao Ahmed ibn Muhammed, tj. Ahmed sin Muhammeda, sin Ahmeda, sin Ja'amfera, sin Hamdana. Njegov nadimak je bio Abul Hussein, a poznat je kao Al-Quduri. Rodio se i umro u Bagdadu. Umro je tačni tačnije 428. hijgretske godine što odgovara 1030. godini po Miladu, to jeste prije neki nekih 979 godina. Ovo dijelo Imam Kuduri, a ću, o njemu ćemo govoriti u zalahu pomoću Pširnije, je napisao i spomenuo osnovne stvari koje su vezane za osnovna fikska pitanja. Ono o čemu ćemo mi govoriti u ovom predavanju Jeste da ćemo govoriti o abdestu ili tačnije propisima vezano za abdest. Imam kod uri je ovo svoje dijelo započeo govorom o abdestu. I ovdje samo svrniti i kazati da e, islamski pravnici e, imaju različit različite običaje ili adete kada počinju, započinju svoje fikska dijela. Pa tako da znate neki pravnici započinju fikska djela, tako što govore o propisima koji su vezani za vode, na koja je voda čista i čista koja nije čista i ta voda je. Neki ipak počinju sa govorom o namazkim vremenima. Međutim većina islamske učenjaka, većina učenjaka hanafijskog mezheba počinje govor o abdestu. Zato što je to jedna od najosnovnijih stvari kada je u pitanju namaz, a namaz je što vjeruje A zatim, poslije toga, dolazi govor o drugim stvarima, kao što je govor o propisima koji su za vode, za tim temom i kao što ćete, kao što ćete vidjeti. U prvom pogla, poglavlju, odnosno ovom poglavlju, poglavlju o abdestu, imam Kuduri, da mu se Allah smiluje, spomenu osnovne stvari koje se tiču abdesta, tj. koje su radnje u abdestu obaveza, tj. koje su farz, koje su radnje sunnet, koji su radnje pohvalne, stvari koje kvare abdest I tako dalje. Naravno, sa veoma bitnom napomenom na samom početku, da ćemo se e, osvrčati ili osvrnuti da kažemo sa jednim kratkim komentarom. Sve kad ovi pitanja koje ćemo spomenuti možda iziskuje ili može se o njoj govoriti mnogo obširnije. Međutim, ja ću gledati da spominjem da spomenem ukratko najosnovnija pitanja, odnosno na najjednostavniji način da pojasnim ono što je došlo u govoru ovoga islamskog velkana, to jeste imama Kudurija. إمام كدوري يأبوه بوغلافه يأبوه سوى دياله زبط شوه كرعانسكي مايات تجنيه شهستيم آيات من سورة المائدة ديوزي شرني الله تبارك وتعالى كاجه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجوركم إلى الكعبه بوزنانتي كرعانسك آيات كو يقول عبدستو ديوزي شرني الله تبارك وتعالى كاجه وفير نيتي كدا تيدنيت دا أوباويت نماز Operite svoja lica i svoje ruke do iza lakatata, potarite vaše glave i operite noge do iza članaka. Imam kudurija započovaj kuranski ajet i kao da je taj kuranski ajet osnova, kod mama kuduria kada govori, kada govori abdestu. Padako nakon što je citirao odnosno nakon što je spomenu ovaj kuranski ajet, imam kuduri kaže fe fardu at Kaže fard ili fars taharata, to jest misli na abdest su sljedeće stvari. Kaže ghaslu l-a'da'i thalata wa meshu l-res. Kaže, farzovi abdesta su pranje tri uda i potiranje glavi. Farzovi abdesta je pranje tri uda i potiranje potiranje glavi. Iz ovo govora razumijemo da je kod učenjaka hanafijske mezheba e, obaveza prilikom abdesta samo ove četiri stvari. To jeste da se opere lice, kao što ćemo pojaviti, da se operu ruke do iza lakata, da se učini mesh i da se operu noge do iza članaka. Sve stvari, sve radnje mimo toga su ili su stvari, ili su radnje koji su sunnet ili su, znači, stvari koji su uh, sunnet koji su sunnet al-mustahab. Islamske koncepcije su složni po pitanju načina uzimanja abdesta. A to je da kažu da se abdest uzima tako što čovjek prvo opere svoje šake, zatim tako što opere usta i nos, potom opere svoje lice, potom opere ruke do iza lakata, potom učini mes, potare glavu i potom opere noge. Međutim, učenjaci se razilaze koje je radnje od ovih radnji su obavezne, a koje su pohvalne. Učenjaci anefijskog su rekli, kao što je došlo ovdje u govoru mama Kudurija, da su samo četiri radnje od ovih radnji obavezne. A to je da čovjek opere lice, da čovjek opere ruke do iza lakata, da učini mes i da opere noge. Sve radnje mimo ove četiri radnje kod učenjaka hanefijskog mezheba nisu obavezne. Međutim, naravno, većina islamske učenjaka, na primjer, ovim radnjama dodaje nijet, namiru. Pa kažu da je od uslova ispravnosti abdesta da čovjek kada pere udove, odnosno na uzme abdest anam yanom abdesta. I to je mišljenje ogromne većine islamskih učenjaka, među kao što sam kazao, da učenjaci hanefijskog mezheba i kao što je došlo u govor Imama Kudurije, samo ove 4 radnje smatraju obaveznim prilikom uzimanja abdesta. Posebno toga Imam Kuduri kaže wal mirfaqani wal ka'ban yadkhulani fil ghusl. Kaže ala kaže ala i članci ulaze u pranje. To jest kada se kaže do lakata, operite vaše ruke. Do iza lakata. Da li se misli da čovjek opere samo do lakta, da ne pere lakat? Ne. Znači obaveza je da se opere i lakat. Isto tako kada kažemo pranje noga do članaka, misli se do iza članaka. Znači obaveza je šta? Znači obaveza je da se članak, da se članak opere. I ovdje mam Kuduru ispomenuo kada u pitanju potiranje glave islamsko učinjaci također su se složili da je potiranje glave obavezno zato što je to došlo u ajetu. Međutim raziršili su se kolika je količina obavezna da se potare, znači koja je količina glave obavezna da se potari. Pa tako je jedan broj učenjaka, i to je mišljenje imama Ahmeda Iman, kaže obavezati četava glava da se potari. Jedni kažu, i to je mišljenje imama Šafije, da se potare samo pa makar nekoliko dlaka. Dok imam Ebu Hanifej, učenjaci Hanefijskog, mi seba kažu da je obavezno da se potari četvrtina glavi. Znači otprilike znači koliko je koliko je prostor šakije znači koliko može staviti na glavu znači toliko da potara što je obaveza znači u mezhebu imama hanife i to je došlo u govoru imama kodure kada imam Kuduri kaže aval fi mesh al-rasi miqdarun nasi ono što je kaže obavezno priliko mesha kaže jeste količina nasije. nasi, nasi ova ode prednji predni i kaže to na osnovu limara al-mugira ibn shu'ba I kaže na ustavunoga, što je prenieo, Mughir ibn Šu'ba, da je postanik sallallahu aleyhi wa sallam, došao eta subata fabal, da došao na jedno mjesto, znači, jesu ljudi bacali odpadke, i da je tu obavio, obavio nujde. Watawadda'a wa mesaha ala nasijetihi wa kuffeji. I kaže, znači, abdestio se i učinioje mes po svojoj svojoj nasiji. Znači, po ovom ovde dijelu i kaže mes po svojim meslama. Učenjaci Hanefijskog mezeba su uh, ovaj hadis uzeli kao dokaz Osnovu ovog hadisa da je u Buhari muslimu, mada ono što je u Buhari muslimu jeste ovaj isti hadis, međutim od Huseyf ibn Lijemana. Međutim, ovaj dio je došlo samo u Sahihu, imama muslima. Uh, znači, ono što je došlo u govor učenjaka Hanefijskog mezeba jeste da je obaveza prilikom potrejanja glave da bude samo da bude samo četvrtina. Uh, ono što želim, uh, na što želim da ukažem kada ovdje govorimo o ovim stvarima jeste da uh, kada se govori o ruci, Jono ste obaveza da se opere prilikom ruke jeste, znači od vrha prstiju do iza do iza laktova. Na veliku žalost možemo vidjeti veliki broj ljudi koji griješe, pa na primjer kada uzimaju uzimaju, međutim znači ostane jedan dio, znači ruke od vrha prstiju do iza do iza lakata koji voda ne dotakne, koje, to jeste koji nije, koji nije opran. Znači to je, znači, ukazuje našto? To ukazuje da taj dio nije opran kako je naređeno u kuranskom majetu, što opet ukazuje da taj abdest nije ispravan. I zato je konsenzus islamske učenjaka da ukoliko na udu koji je obavezan da se opere, okoliko ostane samo jedan dio, pa makar koliko je dlaka jedna, dlačica, da nije oprano, znači smatra se da abdest nije validan, tj. da abdes nije ispraven. Zato, brate, pažno ovu stvar, a to je kada se, peru, kada se pere, znači, na primjer, kada kažemo ruka, znači od vrha prstiju do iza lakata. Kada kažemo noga, također od vrha prstiju do iza članka. Kada kažemo lice, granica lica je koja? Znači, granica lica je od mjesta gdje je niče kosa pa do dna podbratka. Znači, ovo je granica lica kada u pitanju šta? Kada u pitanju dužina. Kada u pitanju širina, On, granca lica je od početka uha do kraja uha znači od mjesta gdje počinje kosa pa do ispod do ispod brade znači to je šta znači to je to je lice i to je obavezno znači da čovjek obuhvati da čovjek obuhvati prilikom, prilikom abdesta poslije toga imam kuduri rahmetullahi aleyhi, je spomenuo stvari koje su sunnet koje su pohvalne prilikom abdesta a to je tako što je kazao da je eh, pohvano sunanu ttaharati a kaže sunnati prilikom abdesasu ghastlu liedaini qabla idha halihima idha steya qadal mutawaddi minnavmihi kaže od sunnata abdesda da razumira mowa i govor jest da čovjek kada se probudit kada se ne probudit znači nači kad želi da uzme abdes pri nego što počne uzme abdes da opereje svoje da opereje svoje šak znači od sunnata abdesda kada želiš da uzmeješ abdes da prvo opereje šta da opereje svoje šak jo pažnju Ovo pranje, pranje šaka i pranje ruka od vrha prstiju do iza lakata, to nije jedno pranje, nego to su šta? Dva pranja. Znači baška je da kažemo ovo pranje kada pereš ruke, kada pereš svoje šake, a baška je kada pereš ruku iza lakata. Što znači kada prvo pereš svoje šake i opereš usta i nos i kada opet dođeš do pranja ruke, obaveza je da opet opereš svoju šaku, to jest od vrha prstiju do iza lakata. Na veliku žalost je jedan broj ljudi griješi i misli da je dovoljno ono što je šaku, Na početku, onda kada pere ruku, pere samo od izašake, iza šake, na on no to ne ispravno, ne poima. Zatim I onda imam kuduri rekao idesteya kada mutawalli nome kada se čovjek probudi htjedne da opere ruku na osnovnog što je došlo vadisu koji je koji došu sariko međutim sada cenite moza država ti na citiranju na citiranju tih predaja znači učitelji kažu sve jedno da čovjek bio iza iza iz ili ne bio iza sna znači pohvalno mu je prijenogo što počne da uzme abdes da opere svešak. šake kaže wa tasmiyatullahi taala fi ibtida i kaže spominjanje Allaha na početku abdesta znači pohvalno je čovjeku na samom početku, da kaže šta? Da kaže bismillah. Da kaže šta? Bismillah. Znači, nije preneseno od poslanika, a.s.a. nikakva druga stvar osim te. Znači, da čovjek spomene Allahovo ime. Znači, izgovaranje namere riječima i tako dalje, niti je prenesen od poslanika, s.a.a.s.a. Niti, niti od ashaba, niti od tabina, niti od učenjaka Mezheba, Ebu Hanife, Ebu Jusfa, Muhammed ibn Hassana i i tako dalje. Ono što došlo u sunnatu, jeste da čovjek kaže... Bismillah. I učenjaci Hanefijskog mezeva to smatranje, to izgovor, bismillah, znači smatraju šta? Smatraju sunnetom. Iako da znate, znači ima učenjaka koji su to osmatrali, koji su osmatrali smatrali vađimom. Vasiwak. I također je pohovalno prilikom abdesta, učenjaci Hanefijskog mezeva smatra da je prilikom abdesta pohovalno korištenje čega? Korištenje mi svaka. Znači to mislim da vam je poznato drvce koje se koristi kak, sa kojim se šta? Sa kojim se čiste zubi. Velma med I je madmeda i istinšak. Madmeda i istinšak su dva izraza koji se spominju normalno često u pravnim dijelima i također u hadijskim dijelima. Madmeda znači pranje usta, a istinšak znači pranje nosa. Znači madmeda, odnosno da kažemo drugim riječima, pranje usta i nosa, prilikom uzmanja abdesta se zove kako? Madmeda je naziv za pranje usta i istinšak je naziv za pranje šta? Nosa. Znači pohvalno je Učenjaci Hanefijskog mezama smatraju da je pohvalno da čovjek opere usta i nos, odnosno da ta radnja pranja usta i nosa da je pohvalno. Međutim, ako bi se vratili na sunnata Allahovog poslanika a.s.w., vidjeli bi da je način pranja usta i nosa, da je došlo više načina, načina pranja usta i nosa u sunnatu poslanika a.s.w. Jedan od ti načina jeste da čovjek svojom rukom zahvati vodu. Znam misli da ja sada ovdje držim vodu u svojoj ruci i da jednim potezom da kažem sa vodom iz jednog dlana opere usta, usta i nos. To je jedan od načina koji je došo vjerodostojni. Drugi način, i to, taj način su prihvatili učenjaci Hanefijskog mezeba, jeste da čovjek zahvati vodu, pa da, da šakon zahvati vodu i da opere prvo usta tri puta. Znači jedan put, dva put, tri put, a zatim poslije toga da opereš svoj nos tri puta. Znači da se odvoji pranje usta od pranja od pranja nosa. Dakojer učinjaci hanefiskog mezheba ostvari koji spomenem kaže wa mas'hul udhunayn i kaže potiranje potiranje ušiju. Dak znači, je potiranje ušiju nakon što potareš svoju glavu, znači potiranje ušiju kakav je propis njegov, ili njegov propis da je to obavezno. Znači ono što učinjaci hanefiskog mezheba smatraju i to mišljenje džumhura, odnosno većine islamskih učinjaka jeste da je potiranje ušiju šta da je potiranje ušiju pohvalno, odnosno da je to sunnet. Zati kaže mam Kuduri, kaže wa tahlilul lihyati wal asabi. I da čovjek kada pere lice i kada pere svoju ruku, kaže tahlilu asabi. Kaže da dobro opere između prstiju i da opere svoju da opere svoju bradu. Znači tahlilu znači pro, pro, prolaženje nečega kroz nešto. Znači to bi značilo tahlilu lihja, znači kada uzimaš abdest, znači čovjek koji ima bradu, znači kada pere svoje lice da prstima prođe šta? Da prstima prođe kroz bradu. Naravno, učenjaci Hanefijskog mjeseba su ovdje govorili, na drugim mjestima su govorili kakav je propis brade za muškarca. Pa su govorili da je muškarca obavezno znači, da, da pusti bradu, odnosno da mu je zabranjeno, da mu je zabranjeno brijanje brade. Tu kod Hanefijske učenjaka ne pusti i razilaži. Međutim, ono što su govorili, jeste, znači, kakav je propis pranja, odnosno potjeranje brade s obzirom na veličinu brade. Pa su rekli, ako je brada, na primer, rijetka, Ili kao što je na primjer kod mladog čovjeka kada tek počne brada da šta? Niče. Ako je brada rijetka onda je obavezno da se opere lica dobro ispod šta? Da se dođe, da voda dođe do, znači da se dođe vodom do, do, do, do, do, do lica ispod, do kože. Međutim ako je brada gusta i ako je brada veća onda ono što je obavezno jeste da se opere što se vidi od, od lica. Međutim da je prolaženje prstima kroz bradu da je to šta? Da je propis toga da je sunnet. I to ono što ode došlo, ugovori mama kuduri kada kaže wa takhlilul lihyati wal asabi. I kaže znači prolaženje prolaženje prstiju kroz bradu i takođe kada pereš ruke, znači da dobro prođeš kroz prste i ruke i noge. I poslednja stvar koju spomenuo da je Tsun ne da prilikom uzimanja abdesta jeste da kaže wa takrarul sve ono se pere, da se opere 3 puta. Naci da oni udovi koji se peru, da se opere koliko po tri puta. Znači to je ono što je, što je pohvalno. Uh, e, ovdje kada govorimo o meženim sa samo jedne stvari, a to je e, Odimam koduri e, ukazao da ono što je pohvalno da se, potire, e, da, da se ponovi jesu stvari koje se peru, a ne stvari koje se potiru. Što znači da čovjek kada potire glavu, potreće samo koliko puta jedan put nije pohvalno potirjem glavu, dva niti tri puta. Isto tako ako bi čovjek potirao po mrstvama jel mu sunnet da potire dva ili tri puta nije znači potera će znači po glavi samo jedan put ili ako tare ako čini mes po mrstvama samo jedan put neće znači ponavljati dva ili tri puta Međutim stvari koje se peru znači kao znači, ruka lice sve te stvari kada uzimamo abdest pohvalno je da operemo tri puta Obavezno je da čovjek učini to jedan put drugi put je pohvalno i tri puta je također znači pohvalno Međutim mimo tri puta če ja srk da je tošta da je to, to me kruh ili čak može da bude haram zašto Za to, što to znači može da bude uzrok da znači da kažemo da bude uzrok ne, nečega što se zove vesvese a to je na primjer da čovjek opere jedan put opre dva puta opre tri puta kaže sam nisam ja se opro pa da još to da je to povećava čak ono što je došlo u hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste kaže onaj koji poveća mimo tri puta faqad ta'adda wa zalem on je prešao granicu i učinio je učinio je na jedan put je obavezno, drugi put također je došlo da je poslanik uz obdest, da je pravo i po dva puta, međutim ono što je pohvalno je sada da se opere tri puta i da se preko tri puta da se preko 3 puta šta ne prelazi. Hoću i samo još razliku između pranja i potiranja. Znaci, kakve razlike između pranja i potiranja? Neko misli kada se na primjer pere ruka, to će pokazati ovdje sad nemamo vodu. Na primjer da je obavezno da čitava ruka prođe ispod česme. Ne. Naci potrebno je da se uzme vode i da se stavi, da, tako da kažemo da se prospe na primjer po, po ruci toliko da nekoliko kapi padnu sa tog uda. A ostalo je dovoljno da znači, se da prođemo, da prođemo rukom. I to se smatra šta? To se smatra pranjem. Međutim kada je u pitanju mes mes znači da mokrom rukom da taknemo. Naci bez da išta, znači bez da išta pokapa Naci da kapne sa tog, znači da kapne sa tog uda, koje je koji prevedemo iz to je ukratko. Znači to je ukratko razlika između čega? Znači između između uh, između pranja i između između potiranja. Allah te barekuta taala molim da nas smiluje, da nas oprosti, i da nas poduči propisima njegove vjere. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam taslima kaseera.